Коли люди розійшлися, і я заглянув до кабінету, К'яра сиділа перед дзеркалом і була якась дивна. Втупившись очима в дзеркало, вона, здавалось, нічого не усвідомлювала, мов сновида. Спершу вона шептала щось незрозуміле, потім її мова стала виразніша. Плутаючи німецькі, французькі, італійські іспанські слова, вона говорила про речі, що, мабуть, стосувалися якихось невідомих людей. На свій превеликий подив я згадав, що тепер саме була та година, коли, звичайно, северино змушував свого оракула говорити. Нарешті Кяра заплющила очі і наче міцно заснула. Я взяв сердешну дитину на руки і відніс до господарів будинку. Другого ранку дівчина була весела і спокійна. Мабуть, вона аж тепер остаточно збагнула, що стала вільна, і розповіла мені все, що я хотів знати. Хоч ви капельмейстере завжди надавали великої ваги походженню, сподіваюся, ви не будете вражені, коли я скажу, що моя кіяра була всього лише циганською дитиною, яка разом із ватагою своїх брудних одноплемінців, оточених вартою, сиділа на ринку якогось великого міста і смажилась на сонці, коли повз них проходив Северіно. «Ясний, пане, дай я тобі поворожу!» гукнула йому восьмирічна дівчина. Северіно довго дивився малію вічі, Потім справді простяг їй долоню, і щось його страшенно вразило в її ворожінні. Мабуть, він побачив у дівчинці щось особливе, бо відразу підійшов до лейтенанта поліції, який супроводив валку ув'язнених циганів, і сказав, що ладен заплати чималу суму, якщо йому дозволено буде забрати з собою маленьку циганку. Лейтенант сердито відповів йому, що тут не невільницький ринок, але додав, що дівчинку, власне, не можна вважати за справжню людину, і у в'язниці вона буде тільки заважати. Отже, Добродій може її забрати, якщо погодиться внести десять дукатів у касу міського притулку для бідних. Северіно відразу дістав гаманця і відрахував дукати. К'яра та її стара бабуся, які чули весь цей торг, почали кричати й голосити. Вони не хотіли розлучатися. Та підійшли вартові, запхнули стару на підводу, готову до від'їзду. Лейтенант, вважаючи, мабуть, тієї хвилини свій гаманець за касу міського притулку, сховав у нього блискучі дукати, а Северіно потяг за собою маленьку К'яру яку намагався втішити тим, що на тому самому ринку, де знайшов дівчинку, купив їй гарну нову сукенку та ще й нагодував її солодощами.